Капуджі за басом пішов, а Буза так затішилася в давно їй знайомому тілі пащі, що їй не треба було шукати у нім потаємних куточків. Буза ті куточки роками знала на пам'ять, і тому, не блудячи, оволоділа пашою відразу. Газігірей збудився. Він проснувся від дивного співу. Та дивна пісня стояла від нього ліворуч, де зеленіла тахта пащі. Так воно і було. Кожна волосина вусів Нузетогли тьохкала і витьохкувала. Розквітнувши на подушках, його дорідне обличчя вже пахло не солоненьким арахісом, а просом сорго. Обличчя дихало знаменитою на весь очаків просяною бузою, яку він сам і запарював, сам давав їй виграти, сам її і назвав «Буза-Нузет-Буза» і сам її правда і пив. Хан посміхнувся і відвернув голову від пащі на другу половину подушки, де за поручнями і за проваллям темніли Дніпро й море. Та тим світанковим часом Газі Гірей моря та Дніпра не побачив, бо між ними і ним біля поручнів з'явилася чия з третього тахта, якої всі оці дні на даху не було. Над новоз'явленою тахтою ліктями до газі Герея схилялися баси курди. Знизу, з верхнього двору, проковзуючи поміж агланами, змазями і примочками, снували помічники лікарів. Кого ж іще третього до нас принесли? подумав здивований хан. Бо тут, де лежав він і паша, мав право лягти один лише чоловік турецький султан. А може, це він і є, бо раптом султан схопив на Дунаї нежить, а тахти на Дунаї для нього у Габсбургів не знайшлося, і він приплив через море полежати під напиналом в Очакові біля мене, поближче до Запорізької Січі. Я жартую, а хто ж все-таки на тій тахті може бути? Та що я морочу собі ще з досвіта голову? Хто той третій? Скажуть і Газігірей поставив голову рівну і сховав очі під сон. Та сон не давався йому. Газігірей довгенько лежав з повними млеочима і вже подумував, що не засне. Як раптом невідомо звідкіль сон прилетів на вії, ворухнувся і відкрилося за цим разом Газігірею невтікання від наливайка, а аркуш паперу і на ньому слова – Газі Гірей здригнувся. Слова, що не снилися йому ніколи, він підвів стахти голову і став їх одне за одним читати. Він намагався вчитати їх цілими по складах. Та слова ті не читалися, хоча були написані рідними ще від з арабськими літерами. Коли ж Газі Гірей придивився до них пильніше – то раптом побачив, що ці чуті йому із палюшок слова складаються зовсім не з літер, а із сухого стручка акацій. І розсмикані вітром біжать вони не на папері, а по кіхтистому акацієвому гіллі. І в тих мертвих стручках словах тарабанить насіння, і те насіння щось хоче йому розказати. Хоче розповісти і розповідає. Хан слухає, припадав до стручків вухами, треться об них щоками лобом, та нічого не розуміє. Ніяк він не вчує, про що вони йому сповіщають. А сповіщають, а він не втямить. Ось через що його ще квітучого тридцятилітнього чоловіка вже почало в'ялити, старити і нагинати. Газі Гірей у відчаї, він опирається і не хоче, та все одно невблаганно вже з чимось прощається, його облягають спомини, в серці товпляться та примирають жінки, що любили й обнімали його і яких обнімав і любив він. Саклі і кишла, палаци і намети, дороги і коні, дощі і пожежі, країни і племена. Всього набачився він, та всюди одне й те саме. Заздрощі, зради, наклипи, підсиджування, брехні, злоба і ненависть. Проклятий пропащий світ. Немає у що й кому повірити. Усе від початку до кінця – лицемірство. Боже, Боже, дивися ти не на нас, створив і забув, «Забув, а тепер тобі гидко на нас дивитись!» Газі-гірей заплакав. Безутішна його голова солоно грузла в подушку. Німувало слово, німувало серце, німувала душа. Говорили сльози. Та ось, ніби стемені птиця, хтось понад ханом ожив. Його власним газі-гірейовим голосом той невідомо невидимий став шепотіти, що ті слова означають – про що вони сповіщають, і хан, як дитина, почав за тим невідомо невидимим їх повторювати. Аббаси, лікарі, курди відірвалися від наливайка і озирнулися на хана. Із його сонних уст вони почули слова нового вірша. А коли хан дошепотів його до кінця, і подряпини та синці на обличчі перестали ворушитись, а губи затихли, подих його зробився рівним і вільним. Лише з очей срібними нитями не спинялися тикти поза вуха сльози. Курди хапнулися їх витирати, та Бас підняв пальці і сказав «Тссс! Не витирайте! Не треба! Не заважайте йому!» З мінарету, скликаючи до намазу очаківських правовірних, як жеворонок підняв у небо голос невидимий Моедзин. «Лікарі» Як стояли навкруг наливайка, так біля його тахти опустилися накилим, поскладали долоні і освітилися молитвою. Газі Герейс збудився. Він ледве вибився зі сну. Не що очима, він постояв якусь хвилю перед собою, вгамувався, а вже лише потім повів ними навколо. Біля поручнів там, де починалося добре знайоме йому провалля, на зеленій тахті нерухомо лежав одного з ним віку чорнявий, злитою шиєю чоловік. Білий козацький кунтуш і темновишневі чоботи видовжували його і так вигнесте тіло. Білими ангелами на колінах перед ним молилися лікарі. «Де я вже бачив обличчя цього чоловіка?» – спитав себе хан – точнісіньке, як у наливайка, і побите, наче моє».